u ogladu on po meniju i meziju. I s pričanom je Muhammed i Muhammed srp. Kaže, nam je s pričao Hršim, a on sređo od jezida i jezida. Nam je s pričao Muhammed i Gajdan. Kaže, nam je s pričao Hršim, držasno. A on sređo da ide. On kralaga blodosloviju spasio od obneziju koji je rekla. Obnezija je potrebno uzjeti abdes, a zlobnenija ne treba se pustiti. Zemlijedar kaže novu cijenu što bi isti zakrižen još i od Miktada i, i od Udeja i Mkada. Ebu Ita kaže ovo je hadis je Hasanun Safi. Zemlijedar je preklavio o zurobjesni kralaga blodosloviju spasiti u više načine. Zlobnezija je potrebno obdes, a zlobnenija ne treba podmjenija se treba učitit. Vlako misli večinu lebeda, kod spaza je uvjetnikovih Allah razvodstavio spaza, srvnisa, sabina, srvnisa, To je sad uslija na svišavci, Ahmed Ali Isan. Kajah hadith prenosi imam i tirmi diodali ibn Bitaliba radiallahu te'ala koi kaže sejeltu nabija sallallahu alaihi wasallam anju من المذي الوضوء ومن, ومن المني الغسل قال بيته سن الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيتان تشنست كما سي появيه كد جوهيكا في الكم koja كما سي зовه شريعة المذي وي ركو الله صلى صل الله عليه وسلم ده يؤبه جسه abdesiti od ove tečnosti kada se ona pojavi da ona kvari znači abdes a što se tiče spermi izlaska znači ejakulacije oboveza je čovjeku se okupati imate ovu predaju koja došla na ovakav način kod imami tirmize i njegovu sunenu imate drugu predaju koja došla u sunenu imami nesaija koja je malo drugačija, koja pojašnjava šta se to desilo sa Ali ibnevim Talibom pa radiju allahu ta'ala ovdje ovoj predaji koja je sa nama večeras, u ovome sunenu, spominje se da on direktno pitao Allahu kusunika s.a.v. Ali u sunenu odnesa i ja spominje da je poslao Mikdada u jednoj predaji, Mikdada ibnu Aswada radiju allahu ta'ala a u drugoj predaji je poslao Ammar i Asira radiju allahu ta'ala anuhuma. Jer, kaže Ali Ibn Ibn Talib, kuntu ređuleme bio sam čovjek kome veoma često se pojavljivala ova, znači, tekućina, odnosno tečnost. Pa se stidio s obzirom da je bio zet Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. da je bio oželjen sa Fatimom radi Allahu ta'ala anham. Stidio se, pazite, stidio se otići pitati Allahu poslanika s.a.v. Pa je on napravio sami čtihad potrudio se, znači, da on postupi po, onaj, po slome i šihadu, kako je on razumijevao vjeru. Tako da se za svaki ku pojavu ove tečnosti kod njega kupalo, do te mjeri da ima predaja, a, da je doslovno došla da mu je slomila leđa. Jer se da čovjek u za dva tri put, a na dan se mora kupati kad god mu se pojavi ova tečnost. Toko da je mu je slomilo ređa, doslovno kako kaže Ali ibn Bipari, umolio se. Iz ovog, pazite, iz ovoga, ima, iz ovog primjera, vidimo da nije uvijek šerijat dolazio da odgovori na ispihada shaba. Ovo zelo bit nam seala. Znači da se moglo dešiti nekad ispihada shaba, Allah, to sam nikad, svoj sviđan, da pogriješe, ali da nije bila, uvijek, da nije uvijek dolazila intervencija u šerijati, da onaj potvrdi taj istihad ili da ga, u ovom slučaju se kaže da nije tako. Jer u osnovi nije bilo obavezao Ibnjuvi targu da se kupa, uči. Ali on postupio po svome istihadu, po svome viđenju, razumijevanju vjere i protumačio je sebi da treba se kupati. Zašto nam je ovo bitno? Bitno nam je da imamo pravilo u suli, u suli piku, a to je da nije uvijek bila obaveza šerijata da dođi da intervendiše kada, kada se naladi neki štihada shaba. Tako recimo problematika pitanja imameta, imama, djeteta. Da li dijete koje nije punoljedno, da li može biti imam i predvoditi žemalj? Oni koji kažu da može, kažu imamu hadithu od Amr ibn Abi Salame, annu, hadithu, i Salame radija Allahu ta'la annu, hadith kojega bi nije imam iz Bukhari, Gdje je došla delegacija kod Allaha Oposlanika s Al-Sanom u Medinu. I, podočio je Allaha Oposlanika s Al-Sanom namazska vremena. I ovaj hadis inače govori o namazkim vremenima i doći inša Allah u ta'ala jedan dio tog hadisa. Odnosno taj hadis doći, kada budemo govorili, u samom početku kitabu salat. U samom početku knjige koja govori o namaz u Sunanu Trmidi. Ali do osnova nego njegova da se nalazi u Sahinu Bukhari. Gdje je došla ta delegacija gdje je Allah poslani s.a.v. podučio od kada do kada je jedno namasko vrijeme. I ovaj dječar koji još nije bio ten Amr, radi Allahu ta'lanu, je najviše znao Kur'ana. Pa kada su pitali Allahog poslanika Muhammeda s.a.v., pazite, ko će nas prevo, predvoditi u džemaatu? Ko će nam biti imam kad se vratimo? قال الله قصني صلى الله عليه وسلم فلي امكم اقراوكم بكتاب الله الى بالقران. Rekwas, trebati oni koji najviše znaju, ana napamet. I to je pravilno, i to je mjerivo. Ko treba prevoditi džemaat općenito. Pa kada se vratili, pazite, vidjeli su da taj je bio sa njima najviše zna Kur'an, ana napamet. I napravili su ishtiharaj, i taj nisu da bude on koji ide prevoditi džemaat. Hadis u Bukhari. Osta da oni koji kažu da je dozvoljeno da dijete koji nije punoljetno, prije punoljetno se prevedi, džemaat uzimaju ovaj hadith Allahovu kuhunika sallallahu sallam. Ali može li ovo biti argument? Pazite. Može li ovo biti argument? Za jedne aspekta može biti, a drugog aspekta ne mora. Razumijete Oni koji kažu da ne može ovo biti argument, kažu ovo pravilo koje su mi sad prispomenili. predspomenuli. Razumijete? Da nije bila obaveza šarijata da kaže... Allahu Qasani sub Allahu alaihi wasallam to što se u razi i greška. Kao što nije Allahu Qasani sub sebe interveni sa o šta? No. Ali i mi bitali ba radi Allahi wa jalan. Oto da kažemo da nije ono neispravno mišljenje da dijete koje nije punoljetno može predvoditi jemaat nego je uslu imameta punoljetnost. Bez zazila što imamo hadisu sahiru Bukhari kjer je ovo bio ištihada schaba a ishtihad ashaaba može nekada biti površan a da na uvabci mea ragoje, da na intervjediši allahu qasanih sallalahu alaihi wa sallam kao šta nije rago allahu, na razumijeva ani ishtihad ali ibn ibn taliba radiya allahu ta'la u ovom kao šta nije ragova allahu qasanih sallalahu alaihi wa sallam na Ta ishtihad takođi ashaaba saham ibn hunayifa tujse takođi Ta jebte Ta kupava koštaje kao šta se kupava ali ibn ibn talib i kao šta nije ragova allahu qasanih sallalahu alaihi wa sallam E, razumijemanja sahaba ovog haditha, pa su stavili dječaka koji nije bio punoljetan da predvodi džemaat. Otud da kažemo, da dijete koji nije punoljetno, mladić, znači koji nije punoljetan, ne može predvoditi džemaat, ne može predvoditi džemaat, i to je ispravno misljenje, bez odzira što imamo ovaj hadith na vakav način, u Sahin Bukhari, prednometarim. E došao Ali ibn ibn, ibn Talib, radiju allahu ta'ala, u ovoj predaji, da je pitao on Allahu poslanika, a u drugoj predaji, vidimo ahlak Ali ibn Taliba radijallahu ta'ala anu koji se stidio, da odje da pita allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako će ga pitati ovim intimnim stvarima o ovim stvarima znači koje nisu baš zgodne da se pitaju nekoga komu je punac pa je na ovakav način postupio što je poslao mih dada a odreo je predaj Amar ibn Jasira tako dakle, da islam slučenjaci razgovaraju, kada su pitanje ova dva hađeita, da li je zaista Ali ibn Ibn Talib došao, pitao ili je poslao onaj Amara ili Mihtada. Pa kažu, jedan dijel islamskih učenjaka, da je Ali ibn Ibn poslao nekog od njih ili čak dvojicu, a ovo što je rekao u ovom hađeitu Ali ibn Ibn da on pitao ovog poslanika svojom žernem, je na reći u arapskom jeziku. Je čovjek kad nekog Pošali ima pra, ili mu naredi nešto da uradi, ima pravo da kaže da on to uradio. Razumete li? Kao što te poznata stvar u jeziku da svek može reći itako je napravio u džamiju, taj napravio presink državi. Nije napravio presink državi, sad, nego je naredio da se napravi ta džamija ili nešto slično, ali srž je da on poslao ili da je on oporučio nekoga da uradi, dozvoljeno reči u arapskom jeziku, kao što te u ovom slučaju je rekao ali bne, vitali, radijal, bahutala, dijom, svišen, ne vitali radi Allahu taala drugi dio istrazuje da kaže ne nego je on poslao prvo amara kako je došlo predaj, pa je očeo ponovo kasnije da provjeri i da ponovo upita Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bilo kako bilo, nema kontraditelnosti između ova dva hadita Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je upitao Ali ibn ibn talib Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šta će uraditi prilikom dojavnivanja ove tečnosti koja izlazići kod čovjeka i kod žene, ali na prilikom nadražaja. Da li će se okupati ili je to stvar, kao što je stvar sa mokačom, što znači da bi samo pokvarilo abdest i bila bi obaveza da se čovjek tada abdest bi od ovoga. Da je vlaloposleni svoje sveme odgovorio da je obaveza čovjeku u ovom slučaju uzeti abdest i da nije uopće obaveza da se čovjek okupa A ah, da treba se okupati u slučaju, znači, evo, kolači. Tođe kasnije, inša Allah. Hadis, ja nisam namjero htio čim malo svišiti se